Följande artikel är hämtad från tidningen Aspbladet. För mer information surfa in på www.aspladet.dk Kind, nytt kunskapscentrum för autism och ADHD. Artikel skriven och uppläst av Robert Halvarsson. Under augusti månad öppnade Karolinska institutet ett nationellt kunskapscentrum om autism och ADHD. Centrumbildningen är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholm Läns landsting. Kain som står för Karolinska institutets Center of Neurodevelopmental Disorders bedriver en verksamhet som bland annat är inriktad på kunskapsspridning och metoder för tidig upptäckt diagnostik och behandling. Det är det första av sitt slag i Sverige. Verksamheten kommer att fokusera på fler områden. Föreståndare Sven Bulte är entusiastisk inför framtiden. Citat. "Vi har ett ganska brett område att fokusera på. Det är basforskning, men även kliniskt användbar forskning. Vår fokus ska vara att förbättra situationen för barn och deras föräldrar." Det ska inte bara resultera i artiklar i forskningstidskrifter, berättar Sven Bölte för Aspladet. Slutsitat. Förutom att rikta sig mot basforskning är även Kinds verksamhet inriktad mot att sprida kunskap om metoder för tidig upptäckt, diagnostik och behandling. Mer verksamhet som kommer att drivas inom Kinds ramar är att analysera och studera vad för sorts utbildning som kan behövas för personer som jobbar inom skola, vård och socialtjänst. Sven Bölte berättar vidare att det är nu sex forskningstjänsterna som är knutna till Kind successivt kommer att utökas. Det ligger ju fortfarande i startgroparna. Citat Jag tänker skapa något större än det som redan finns, berättar Sven Bölte. Slutsitat. En större sak som Kind och Autism och Asperger-föreningen i Stockholms län tillsammans verkar för är ett pilotprojekt i länet kring vad som kallas för case management, eller på svenska LOTS. Detta projekt är till för att samordna insatser gentemot den funktionsnedsatta personen när det gäller stöd, insatser, behandling och habilitering. Detta för att avlasta föräldrarna eller en anhörige. Något som både kan vara bra för individen men även samhällsekonomiskt. Internationell forskning visar att case management ger bra resultat beträffande individens och föräldrars funktion, livskvalitet och hälsa. Ann Kirkegaard, ordförande i Autism och Aspergföreningen Stockholms län, berättar för Aspbladet att hon tyckte att invigningen i augusti månad var trevlig och givande. Hon tycker att det saknas ett sådant här centrum i Stockholm tidigare. Citat Det var en samsyn och glad förväntan och för mig personligen ett erkännande för allt arbete jag gjort för att få till detta. Berättar Ann Kierkegaard. Slutsitat. Tack för att du valde att lyssna på Asbladet podcast. För mer material surfa in på www.aspladet.ek